Hörde du när när Alex och Sigge snackade om uh, Introna som de var så irriterade på när Nej men bappen jag ja, tänkte, tänkte jag exakt på det <laughs> Jag kände mig träffad Nej <laughs> ja, men man tycker väl det är kul Ja då kör vi Ja då kör vi <laughs> Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vi firar podcast, podcasten med och för mina vänner. Dagens gäst ska vi lära känna via bästa vännerfrågor och vi dyker in direkt eller vad säger du? Det tycker jag absolut. Är jag ens din vän Kristoffer? Jag har aldrig känt med den här gruppen, jag vet ju att ni har... Någon slags, jag hört på andra hand att ni har någon slags vi firar grupp som inte mm. jag är medlem i Men nej, det men här nej. blev jag bjuden till, men, det, men det, det är skitkul tycker jag Ja, du just idag är du min vän <laughs> Tack så mycket <laughs> Namn? David Erik Andersson Jag tror det är Erik Bella? där Grejen är att alla heter ju, eller alla, brorsan heter ju Carl Erik tror jag heter inte Carl är första namn och Erik andra Och jag, David Erik och pappa är Ulf Erik Så, det är extremt okay. Så Erik heter egentligen Karl har... Jag, har jag har fått för mig det Men det är konstigt att det är Erik Karl, är det, inte det. Men det är väl Erik. Ja, Erik Det är väl inte ett dubbelnamn, det är ett mellannamn bara. Ja, jag vet faktiskt inte Men vi har en exklusiv diet alltså Att Erik alltid har hittat Karl ja, Tänk om jag bara hittar på det Jag har fått för mig det men det kanske inte alls stämmer inte. Har du något smeknamn? Jag hade väldigt få Smeknamn faktiskt när jag växte upp Men sen var det när, när Little Britain släpptes ja. Så var det ju Det kan ju vara chansen ja men jag har inte kollat på det Nej det var ju Daffid som var The only gay in the village <laughs> okay. Så då blev det Daffid Och så blev det Daffodil blev det också nog. Men det var ju och därför det är väl en slags blomma tror jag ja. på Jag vågar inte ens chansa vad det är för äh, Maskros kanske Nä, men, men sen när jag flyttade till Polen Så var det När jag började på kontoret så var vi två svenskar Mm Den ena var svensk svenskpolack och han kallades för svensken. Sved, mm. och då, Och han var väl 83 eller något sådär. Han var mycket äldre. gammal ni, svensk. Ja, mm. så när jag började så blev jag Mauer Sved som var unga svensk typ. Mm. Okay. <laughs> så att det har blivit känt som, som, som det har de kallat mig för schwed eller Mauer Sved. Mm. Mm. Men du har så alltid klassiskt klassisk, sådär Davva eller något? Nej, jag, all, det är typ Andreas Johansson eller något som har kallat mig för Davva då och mer. Mm. Mm. Men jag tror det är för att han inte gillar att jag kallar mig för Ante. <laughs> Jag tror de kanske. Är det. Jag har inte tagit åt mig riktigt av det heller. Nej. Nej, nej, aldrig något, något sånt. Nej. När är du född? Mm, 27 september 89. Vet du något mer som år då? Ja, det är ju det viktigaste med, med Totti Totti var ju alltid förebilden när man var ung och spelade fotboll för mig i alla fall. Ja, samma och att han fyllde, fyllde år samma dag som mig, eller ja, det, det var ju. Vilken dröm alltså Känn, jag du tänka dig du inför uh, Att kibonisten i The Ark Fyller rör samma dag <laughs> Du har tittat upp där innan eller? <laughs> ja du visst, Då visste du att Totti Fyller rör 7 september Ja Men jag tänkte där visste du själv så det... Nej jag, jag vet ingen mer än Tottie, faktiskt Avril Lavigne Ja ah, ja men det känner jag igen Det har jag hört någonstans Ja Det är, ja, det är ett riktigt gäng ja, Är hon fortfarande gift med han I Nickelback Jag tror inte det Har nånsin men... varit det? <laughs> Jo, hon var ju tillsammans med Sun41-sångaren också. Och så bytte hon upp sig. Ja, <laughs> jo, det gjorde hon kanske. Shed Crew. Just, just det, just det. Bor. Ja, nu har jag ju flyttat till Göteborg. Det är väl därför jag sitter här och... <laughs> här, här därför du sa det. Ja, nej, men, flyttade till Göteborg tisdag, Jag bott i Warszawa i, i sex år. Visst är det Emil Alexanderssons gamla lägning? Yes, det är det. Ja. Så några här vet ju vad det är för hak. Ja, just det. Just det. Nej men jag måste säga, jag, jag trodde att det skulle kännas äh, litet mm. med vad det är, 20 kvadrat eller någonting. Äh, men jag... behöver inte längre mer. Pro Nej. Problemet var att vi i lägenheten i Varsala så hade vi skåp, men det var den kärringen som ägde lä lägenheten som hade ställt in all sin skit i i skåpen så man var tvungen att ställa allt liksom ute antingen under sängen eller på golvet eller liknande. Ah, okay. Men nu har jag skåp som jag kan använda första gången. För det... Första gången i mitt liv har du skåp. Det tar mig fan magiskt alltså. <laughs> Underskappen ska inte ah, skåp. Han som uppfann skåpen då, han ska få en ha... high five eller. Vad har du för hårfärg? Jag vet inte, nu, ja, det är väl någon slags brunaktigt Vi var alltid blonda när vi var små ja. Eller väldigt vitåriga Men nu blir det sommarblekt Och i Polen så säger de, så de alltid att jag var blond Aha. Men det är ju Nej, sen, om det är den här färgen du har nu ja. När vi så som på sommaren så är det ju brunt Ja, ja men det är brunt men det, det är Sommarblekt kanske man kan säga mm. Brunt ja. Då har vi kommit in på det omåttligt populära inslaget Välj Uh, och jag var iväg förut och köpte tre drycker. Ja, kul, kul. Ja, är bred. Det <laughs> ja, lätt boost energy. Gatorade uh, eller Solevita orange. Fan den där det är ju riktigt roligt. Solevita eller för och nej vatten. Kan man inte kan få, Nej, jag nej jag vill bara köra på Solevita orange. Solle, har du smakat på den förut? Nej, aldrig tagit den. Jag vill inte avslöja riktigt vad det är men För att den påminner om en annan i förpackningen Ja ah, fan vad roligt eh, Och Tanta. jag tar en kaffe men det vill inte du ha Nej, skippa det Ja, Då är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken Häng med! Du sa att du påminner om någonting annat Alltså vad påminner de som du tänker på? Äh, vad heter de här? Som sätter man alltid på Typ Kristneberg och Karlberg Jag har aldrig köpt sättnå liknande är Det är liksom en Sättnå liknande Det har man gjort alltså. Det känns det, som militärdryck Det är en påse ja. Med dryck i Det känns ju som denne, Du som alltid ska ha den effekten Med att det ska låta någonting Så var den absolut sämsta drycken i Ja, jag vet Ska försöka Ja, ta lite Det är alltså ett sugre Som ska sticka hål i påsen på <skratt> <laughs> jag har verkligen antiklimax på den Hur smakar den? Mm, det där är bra grejer alltså Men det är ju typ festiskt eller någonting Eller jag vet ju inte men smakar på den det, man, man har ju mm. Det är massor med sådär somriga Frukter i den antar jag Eller kemikalier <laughs> Fruktiga kemikalier <laughs> Jag tog uh, Gatorade Men jag tror inte den låter så mycket heller men, Nej just det men... Den lät ändå Men uh... Gatorade finns väl olika smaker eller? Jag har aldrig mm. sett en här röd Nej jag flashigast ut mm. uh, Och jag tog kaffet i Draco-muggen mm. Den bjuder jag på, jag vet att det är gästerna som ska ja, ja men Den är inte lika uh, Lika imponerande Som jag trodde han skulle vara alltså, <laughs> alla. Allt av det hör <laughs> Från alla <poddar. laughs> Att de inte fick någon bättre bild på honom ändå. <laughs> Man ser ut som en liten Ja <laughs> det gör han <laughs> Så Du måste sitta och dricka den här under hela avsnittet. Ja. Ja. Sitta och drick. Oh Då har vi kommit in på inslaget Så minns vi David Andersson. Fan oh, vad kul. Där jag berättar mitt första minne och ett minne som står ut i vår, vår vänskap som började idag. <laughs> Kanske, vi får se. Ja, mitt favoritminne var när du kom in för, <laughs> för dörren. Här. Nej, men mitt första minne med det, här, det är ju svårt där som Erik är en av mina äldsta Det skulle vi kanske säga att du är Eriks bror. Ja, är det någon som inte vet nej, om det men, så? Eller? Jag ja. vet inte. Vem den här podden når liksom? Nej, nej, okej. Okay. <laughs> du är Erik Anderssons bror. Jo, det stämmer. Det kanske heter av dina smeknamn också. <laughs> så folk känner igen mig. Ja. <laughs> eh, och eftersom han är en av mina äldsta eh, vänner så har ju du och jag träffats tidigt. Och därför blir det också svårt <laughs> att hitta ett första minne. Men om man så tänker tillbaka så kommer jag ihåg att... Eh, för där ni bor finns det... Mellan hus och Profab finns det en gräsplan. Och jag kommer ihåg att ofta så tvingade du och typ Andreas Johansson, mig och Erik att spela fotboll. fast om vi inte ville hota med stryk om vi inte... Det kan vi inte stämma att vi hotade med stryk eller? Nej, jag vet inte. det kanske skämtar att vi hotade med stryk. Men fan, världens två fjantigaste människor blir hotade och få stryk av oss. Så ja, men vi spelade mycket fotboll på mm. de planerna när var yngre. Jag är rätt säker på att jag har... Är... Jag, jag, jag har ett extremt tidigt minne av dig Men det är ju för att Jag är två år äldre också Så jag tror jag kommer ihåg Men mm. jag vet ju när du och Erik började leka Så var ni ute hemma hos er Jag mm. vet inte varför jag kommer ihåg det här Men då hade väl kanske Erik sovit över ja. Och så kom jag och mamma på morgonen Och upp er, äh, Erik ja. Och då kom jag ihåg att vi var där ute Och så kom ni ut och så stod ni och lekte med Viv och, och eller, Ja, och ja en... det, var, det var nog Viv ja Ja, den ah, svart svartvita. Ja, ah, en border collie ah. Men vi har ju bara haft det Okej, det... kan... ah, okej okay, okay. Men jag får med att det var två hundar Men ah, det, det är typ det första minnet med, med, Jag tror det var med hunden som gav ett intryck <laughs> än dig Om man ska <laughs> Men det var <laughs> det <karismen vi> hade <laughs> Det var ju väldigt, väldigt tidigt Jag vet inte ens hur unga vi var jag vet Nej. Nej, men... Uh, Ja, men ett uh, Ett mer Nyare minne Och bättre minne kanske när du hotade stryk Var ju för två år sedan När vi var ute på Sandön tillsammans ja, Absolut Som förut är heter det, profilbilden till mm, podcasten Jättefint Jag tror jag har en som bakgrundsbild på, på Facebook också Alltså ja, som sån sån här cover ja. Ja, Då vi var där ute, ett gäng Och söp, grillade och kollade fotbolls-VM Jättetrevligt var det Det var ju 7-0-matchen som vi såg där Ja, precis Så, Fick de inte ett mål Ja, ah, det kanske fick, 7, ja. Ja, ah. ah, Tyskland och Brasilien i alla fall. Den mm. överkörningen. Den såg vi på en... Uh, jag vet inte. Hur många tummar är det här? <laughs> det är så många tum som du visar exakt <laughs> Två. Ja. Ah. <laughs> på en liten sån uh, tv. Det var jävligt mysigt, var det? Ja, jag kommer ihåg framåt kvällen där. Det var ju tre jättedriv... Nu är bara du, och jag och Erik vakna. Mm. Och vi drog igång... Just det, var på den dansbanan Ja, jag vet inte hur nej, Det barn när podden ska vara Men jag kommer ihåg att vi Men det var ju kul för vi hade väl precis, precis lärt sig Att twerka eller, <laughs> just det. Och så satt vi på någon sån låt och låt Ja, det var ju sån här mobilhögtalare Och så ja, stod ja. vi där på en tom dansbana Och twerka <laughs> och Just sen, det, upp mot eh, så, vi, vi hittade olika positioner då. <laughs> ja, det, var, det, det var väldigt roligt alla. Ja. Nej, men vi går vidare <laughs> Vi fortsätter med bästa vännerfrågorna, del två. Mm. Vad var ditt favoritämne i skolan? Jag, jag kan inte. Jag vet inte riktigt. Vad är jag är ju för mig att jag tyckte idrott alltid var, var roligt. Så. Mm. Men det är väl för att det är roligt att springa. Men jag har alltid varit väldigt duktig på matte tror jag. Utan mm. att ha riktigt vetat om det för en på, på senare år. Men. Nej, jag, jag, jag, jag säger matte för att det är ändå det som jag tyckte var det senaste. Eller matte eller finans och liknande som mm. jag tyckte var, var det roligaste senaste. Uh, vad är din favoritfärg? Just, uh, just nu just så just har det varit nu, som om du blir <laughs> favoritfärg. <laughs> Nej men jag, jag har alltid sagt det här, grönt. Uh. För uh, jag tror jag har någon slags gröna ögon. Jag vet inte. Uh, <laughs> någon slags. Ja men de är... Ser du mörkret ens? Det stirrar djupt in i mina ögon. Men ja. var väldigt långt. Men de är gröna. Ja, men det känns som de är blåa läggs ut. de blå... är gröna blir blåa. Ja. ja, men så länge det, det är inte det är brun i alla fall, är, nej, nej, men det var grönt. Och sen så, nu tycker jag, nu jag börjar köpa på mig lite mer så Gröna kläder, för jag tycker det är rätt snyggt. Jag hade en grön t-shirt på mig igår. Mm. Som jag var väldigt stolt över. <laughs> nej, nej, men en vanlig grön t-shirt. Just Som sagt, just nu så är det en väldig våg av grönt som går i alla fall. Som ja. mm. Mm. Vad är din favoritmat? Oj. Jag har alltid varit förtjust i pappas köttbullar med mos, alltså som man gör. Det är mycket så här föräldra... Ja, Fjorda maträtter som har varit fadris mat? Ja, men just det var Sebastian också sa väl kött på det, poteter tror jag så Det var idiotiskt. <laughs> men kött på mos och alltid varit väldigt så att Sen så Ja, men din, din pappa är väl någon av en gourmetkock. Han är duk och... duktig. Men sen så är det så mycket äh, polska rätter nu som har blivit. Jag älskar husmanskost, det både svensk och polskt. den polska hus husmanskosten som som är käkar rätt mycket det är sånt man får på kantiner på på jobbet eller mm. när får man äta lunch och då är det väldigt likt den maten som mm. um, som farmor gjorde så här ett kamla mm. svenska husmanskosten jag tror att den har uppdaterats lite den som den husmanskosten vi man ser på stads eller på de mm. större ställena Men påsk kan är mer klassisk och det det kan vara riktigt gott ibland. En så riktigt bra tatar, alltså så rå, vet du, rå mm. Det, det är fan grejer alltså. Ta drickes paus. Mm. Den här var ju så himla god alltså. Jag tror inte det är sista gången jag dricker en sån Sulvita. rekommenderar starkt ska jag säga till alla som lyssnar. Den finns på Vilmas. Är Alice som får resterna eller vem mer som tycker en tredje? Nej. Vad händer med den tredje? Det är inget som du har gått ut med offentligt än Nej, vissa, ibland har den ju sparats till nästa Jaha, det är så fult alltså Men jag har den här Franks Energizer som var i typ andra avsnittet Den står ju fortfarande kvar i tjejer Ligger där i är ledsen Hade du göra den som alternativ idag, eller Franks Energizer? Nej, du vill ta den efteråt Ja, lätt alltså Du ska inte dricka den Vi har den Ja, den är uppdrucken ja, förlåt Så du förlåt? Ja, att du inte fick smaka något mer. Den var så jävla god. Innan vi går vidare upp till nästa fråga. Ska jag hämta Franks Energizer så kan du börja på den. Lätt alltså. Det är jävla pepp nu. Då har vi tillbaka med drycken. <laughs> Egbe. Tack så mycket. det blir det ljud här. Absolut. vad det är ljudet vi saknar för. <laughs> oh, fan, alltså vad dåligt. Nej men jag är inte så förtjust i energidrycker heller. Det är inte jag det är därför du fick den <laughs> Ja, ska vi gå vidare <laughs> Lätt, det kör vi. Vad är din favoritfilm? Mm. Just nu så skulle jag säga att eh, När jag var yngre så var jag den största fanen av Gudfadern Men eh, jag tror det var en trots grej För jag såg om den för, för ett år sedan Och sen såg om den bara för några månader sedan Och jag tycker den är helt, helt komplett alltså. Jag tycker det är så många bra delar i den filmen Jag tycker uh, att tvåan är bättre. Nej, uh, jag har inte sett tvåan. <laughs> jag, jag började titta på den men uh, jag, såg, jag såg inte klart den helt. Men den, uh, det, det var bra det så jag såg. Jag slutar inte för att jag... Nej, för att var dålig. Utdrag, nej precis. Nej, men jag, jag tycker det är så himla klockrent med, med början de bygger upp det. Och så, uh, sen när de drar till Italien så är det en helt annan film. Helt precis. Och sen så mm. kommer de tillbaka. Ja, den är helt bra. Favoritserie på tv? Mm -hmm. Rick and Morty... Uh, Ja, jag jag älskar att tecknat alltså det måste eller så vuxentecknat man ska säga ja. eh, komedier men Rick and Morty är blivit eh, super favorit hos mig. Mm. Eh, har du någon favoritlåt just nu? Ja, alltså, jag är ju så himla dålig på att lyssna på säga musik så För jag lyssnar nästan bara uteslutande på podcasterna. Mm. Eh, bland annat din faktiskt <laughs> varje tisdag slavist. <laughs> men eh, Nu det senaste så, så har jag Lyssnat på rätt mycket polsk musik Jag tror det för att jag har uh, flyttat då. <laughs> <laughs> uh, Och då... <laughs> det har varit lite konstigt Ja, uh, men jag tänkte man får ju köra som en liten tribut här. för jag vet du spelar i slutet av avsnittet Så mm. uh, Evelina Lisowska, Westeråne Svonsa så Den tycker jag är, det är bra grej för, för grejen att den är, den är kanske Tre år gammal nu, men jag tycker att den, den, Hela den skivan håller fortfarande mm. Och Det var så att när på vintern och släppte den februari kanske 2012 och då satt jag jag och Andreas som jag bodde med vi gick alltid till vår lokala pub för det var på ett köpcenter på andra våningen mm. uh, och så efter klaren 16 när de butikerna stängde kunde man sitta där och röka och så sätter de alltid på den låten alltså, typ. <laughs> och det var egentligen första gången vi tyckte såhär, ja, ah, en polsk låt som faktiskt kan, ja, eller polsk som fortfarande kan, fortfarande, som kan göra musik mm. så, att, så att den den tycker jag, den tycker jag bra, den lyssnar jag mycket på just nu mm. Det kan vara så att jag behöver skriva till dig hur stavningen är. <laughs> ja, visst, visst. Men det tar vi efter. Har du något motto eller en catchphrase? Det är ingen som har det. Det är en dålig <laughs> fråga. Alltså. Men jag vet inte. jag Nej. Jag gillar, jag gillar att se dig grubbla över den här frågan. Det, det där är därför jag är kvar. <laughs> men jag har ju det där. Du vet, det är ingen motto eller catchphrase. Men du vet, när vi festar så har vi... har vissa grejer som vi har brukar sagt det vet Du vet ju exakt, tror jag. Nej, men du vet det där. When I say par, you say tay Det var, det var så du kom in där. <laughs> Då går det, rätt går det flitigt. Ja. Uh, ja men det skulle jag kunna säga. Sen så, ja. Sen, sen, jag vet inte det här med att du vet när man när man, man dansar och så. Men det är ingen catchphrase. Och så ska man gå hem Det är dags att gå hem nu Ja, det håller på med sist du var här Den noll på med kanske, ja, fyra, fyra, fem år nu Så det måste man säga Sen, men det, ja, Jag vet inte om de räknas Tycker nej, du det? Nej, men jag har party-grejen Okej, okay, ja. då kör jag på den. Kör på den Jag tycker om Oj <laughs> Nej, men, nej, men fan, man... man måste väl ha någonting specifikt Alla har svarat till sina kompisar Just det, ja. Och sin familj. Nej, det, det gillar inte du. <laughs> Nej, men jag tycker om, sa jag, jag tycker om. Jag får väl vara tråkigt kanske, men jag tycker verkligen om Warszawa. Mm. Det är en jävla cool stad. Och jag älskar att den, den växer så mycket. Så jag, jag, tyck, jag tycker om att bo, att jag bodde i den. Eller jag tycker om att bo i Warszawa. Mm. För det känns verkligen som att man bor i en stad där det händer någonting. det är inte och, samma sak om man var där i en, en vecka så här. Man ne, samma. Jag tror att man hade hatt Kul också då Eller alla som är där en vecka har ju faktiskt Väldigt mm. roligt Jag tror många kan ha svårt att se hur det är att bo i en stad Som egentligen bara åker till för att grisa Och supa liksom Och vara var fruktansvärt Men det här borde vara Väldigt speciellt Med människorna Men fan jag, jag gillade staderna, så det måste Jag säga. jag säger Varsava då mm. Jag tycker inte om det jag, jag tycker inte om de som bor i Varsav Alltså polackare generellt alltså. Jag ser jävla trött på Det är bara Och det... som är Nej jag menar polackare generellt Alltså tror jag <laughs> att jag är lite trött på nu Framförallt tror jag när jag När vi åkte till Italien nu Så då kände jag verkligen att jag hade fått en sån mer nick. Att man, man skulle bråka eller så. Om jag inte bråkar så kommer någon bråka med mig. Det är inte här att jag ska slåssas, så säger jag inte Men du vet att man ska vara mer aggressiv i en, en konversation eller liknande. Och när jag åkte, när vi åkte till Italien så märkte jag att eh, folk faktiskt var genuint snälla. <laughs> och så jag var en riktigt drethög då. Direkt från början så Det kommer ut någon från bilen och, och ska hjälpa oss. För vi fastnar vid en vägbom. Och eh, Jag trodde han skulle hålla på och tjafsa. Så då börjar jag tjafsa med honom. Men han flyttar ju bara vara snäll. <laughs> De var förstörta i j, Ja, men det, det får man väl liksom anpassa sig till också. Jag vet inte. Men när jag blev lite, lite, lite trött på flacker mm. faktiskt. Ja, fan, vilket elakt svar alltså. <laughs> det, jag hoppas inte du har något polska lyssnare. <laughs> jag tror inte jag är så stor i Polen. Jag vill ha chans på. Ja, ja, ja, ja, ja. Det måste ske alltså men ska eller så ja. det, det ja, du får ta en kille också. Eller? Ja men det är personligen eller, mm. Jag jag vill ha chans på Tory Lebel. Tory Lebel var så här vi hade ett <laughs> jag tänkte på det här för vi hade ett projekt med en i skolan. Det var så här cross cultural communication nånting. Mm. Då hade vi ett utbyte. Vi skulle göra ett projekt med en amerikansk skola i Iowa eller Iowa University, det vette. Och då var det tre stycken från USA eller från den här skolan och två från Polen. Det var jag och en kompis. Och eh, det var det en kille som hette Mike Glower. Han var också, han var också grym. De har så jävla bra namn allihopa. Mm. Mike Glower. Och så var det, det var Prisma var en tjej. Jag kommer inte ihåg vad hon hittade Hon var rätt tyst. Prisma. Hon var lite prisma ja, hon heter Prisma. Och sen var det Tory Lebel som var den här äh, perfekta amerikanska... Det var här, äh, man såg det. Hon var kanske 22 och hon hade American liksom, Life mm. framför henne. hoppas att hon var kristen ändå. Uh, men hon hade så här där, ibland då glasögon och så satt hon alltid och skrev ner allting som vi som vi sa så secretary grej och det det gillar jag säger american girl liksom. Uh, det var en gång som vi som vi satt och hade möte och så satt hon och skrev ner allting på datorn. Men jag såg inte att de skrev och Sebastian som vi gjorde projektet med, jag trodde att han satt och slösurfade liksom. Mm. Så det keyboardet lät hela tiden och till slut blev jag förbannad så jag bara sa här: kan du sluta skriva eller? Och då bara sa hon bara, sorry, I can take notes on paper if that's better for you. Mm. Och då bara så: nej, nej, jag menar att det är så, men då så, hon vågar inte säga någonting, jag var ju jätteotrevlig men ja, så Tori Lebell ni kan titta upp henne på, hon är inte särskilt snygg alltså, men det är bara att hon är såhär American girl alltså. Ja. eh det där Tory, if you hear this. Men <laughs> alla all hennes bilder på Facebook också bara med hennes pojkvän så att uh, men fan, jag, jag tror att jag har bättre chans med henne än typ de andra eller vad var Mar Miranda Kerr och ja. sånt eller? Jo, ja. <laughs> det tror jag. <laughs> Mitt drömyrke är mm. Kan man inte bara säga, säga fotbollsspelare är ett yrke eller räknas det? Men det måste ju vara fotbollsspelare mm. Det vore ju kul att vara så grym På sport uh, Vi älskar ju sport har du varit särskilt duktig på det <laughs> Men <laughs> Sen kanske mer seriöst Som man ska se framtiden För min egen del nu Vad jag har lagt upp för mig mm. Så tror jag mer på att det är typ egen Företag, att jag gör någonting på, på Egen hand Jag, jag, jag, jag, har, jag är ju väldigt nöjd med Mercer det jag har jobbat de tre senaste åren De har tagit väldigt bra hand om mig mm. Men uh, det skulle vara kul att ha ännu mer frihet Tror jag i alla fall Sen, ja, jag vet inte Men jag säger fotbollsspelare är väl enklare mm. Mm. Fotbollsspelare slash <laughs> Ja, precis <laughs> Har du någon gång brutit mot lagen? Mm Mm <laughs> Fan, jag, tror, jag tror ändå att jag har Från de jag har lyssnat på hittills Så tror jag ändå att jag har det saftigaste brottet alltså. Är det något du vill Det är lätt alltså de är... Det är ju aktivt i pågående ändå, så det är liksom, Om det är fel personer som lyssnar på det här, så. Jag avsäger med ansvaret du, du, du droppar den där på egen risk. Jag tror att du kan inte röra mig då. <här> Nej, då, men, nej men det är ju väldigt tråkigt Brott men fan, du, du skriver ju alltid i straffskalan mm. Jag har ändå aktivt varit Skattebrottslingar I ett <laughs> antal år Och jag vet inte hur mycket pengar jag Försingrat men Det är jävligt mycket pengar Alltså jag inte betalar skatt på <laughs> Så det är väl rätt bra Det är väl bra det är, brott. Det är ett bra brott ja. Och det Jag ska fortsätta med alltså, Tills man säger nej Tills de säger nej <skratt> <skratt> Ja bra Bra, mm. bra magnitud Ja men, nej, men jag vet inte Alla andra har ju sån här Droger och, och... pissat ut en gång och... <skratt> ja, ja men det, det, det kan jag väl säga Det är väl en bra grej det för, för i Polen är det ju väldigt olagligt att pissa utomhus alltså, Det blir ju böter på det Och då kommer hem hemifrån en fest På morgonen på en, en, en, en, Kanske 6-7 var ute Och så bestämde jag för att, för att gå mitt på vägen och, och köra på vägen och pissa samtidigt som jag gick. <låder> som man gör. Och eh, såklart så kommer ju polisen bakom mig så att eh, jag får ju bara dra upp byxorna och, och ja, pissa fortsätta pissa i byxorna men eh, <låder> försöka rädda situationen. Då sitter det en, en, en, en kvinna och kör polisbilen och så sitter det en man bredvid. Och så, och, hon börjar skrika på polska. så förbannat åt helvete. De ska ju sätta dit mig och jag säger bara, nej jag pratar inte polska. Jag säger på engelska Och då tystnade hon för hon inser att det är väl lätt jobbigt att fixa med, med en så. Mm. Men jag tycker han, han var så klockring då för då, då sa han till mig Where are you from? Jag bara, Sweden. Och så frågan, do you do that in your country? Jag bara, no. Så, Don't fucking do it here! <laughs> Och så åkte de iväg. Jag tyckte att han, han sätter dit mig. Alltså rätt skatte. Jag klarar mig då. Ja, Grut. Uh, vad är din favoritsvordom? Uh, när jag sportat så... Så um, när jag varit i Polen så vi spelar innebandy Och då har det blivit att jag skriker Fitt saft om jag Misslyckas med något, så den, den är ju populär Men sen när jag kommer till Sverige så Så byter jag ut det så försöker jag Det blir kurva eller kurvamatch alltså, mm. på Så att det är väl de, de två eller de tre Svordomarna som, som är populärast Ska jag säga mm. Jo det har jag hört många gånger så. Hört det. När vi spelar fotboll Ja Gorbad. <laughs> men den kommer, den kommer rätt naturligt. I, i Polen så, så, så brukar jag inte skrika det, men i Sverige så kommer det rätt naturligt. Mm. Det här visste du inte om mig. Mm. För sjuner pengar. <laughs> <laughs> det var ju rätt bra. Ja. Nej, fan. Jag, jag, det, det jag tror inte du visste. Folk brukar säga att jag är typ de furaste fötterna på världshistor i världsström, visste du om det? Ska vi kolla på dem live? Ja. För det är framförallt stortån tror jag. Jag vet inte om du kommer. Nej men det är så ercheer som har sagt att det är typ absolut värsta nånsin sått eller vad. Futal strumporna. Ja. Stortån alltså den, den är bastant. Ja, precis. det kallar det för hammartån. Men jag, är det, de är inte särskilt det vinner så fint att tormen. Helvetet ser inte bra ut alltså. Ja, var väldigt kroka också. Synd ja. att kan fiska med den. Men det ser ut om de är liksom, de, de lever på olika världsställen också Ja. Men alla har är ju något unikt. <laughs> alltså alla är något unikt. Och sen har jag ju dessutom det är inte nog med att med fuda. Du ser jag har inte tagit hand om det, det är särskilt bra heller. Oh, fan. Nej, nu jag får ja, där Jag trodde var... inte det skulle vara så dåligt men... Det var något fruktansvärt <laughs> ja, Men det är, här, jag trodde kanske det skulle få någon så här skratteffekt, men det är bara tragiskt det är inte <laughs> roligt. Man bara så, ledsen. Jag sätter på mig strumpor igen alltså. Gör det. <laughs> Snälla. <laughs> ja, men den var väl bra det Ja, den... ja den var bra. <laughs> jag ångrar att jag visade foten. <laughs> <laughs> um... Egentligen så här, jag tror inte jag har någonting att här, ångra med. Jag tycker ändå att jag har tagit rätt stora beslut så här, i, i livet eh, om, om att ändra, ändra på allting på något sätt. Och det kunde verkligen gått hur som helst. Jag menar när jag flyttade till Bulgarien eller när jag flyttade till Polen eller att jag började studera i Polen. Men ingen av de här större besluten har jag ändå ångrat. Och jag tror att jag har haft väldigt tur också för den delen. Att det har gått min egen väg. Men Så det jag ångrar, det är väl de här, fan, man, särskilt jag tror jag har gjort så, eller det är väl alla, men så jävla mycket så här, små cringe-grejer. Mm. Särskilt när man var yngre. Men det är ju sådana grejer som jag inte ens vill ta upp, alltså. Nej. Jag kommer inte på något på, på raka arm heller, men ta, här, ska du komma med dem så jag vill inte veta om det, alltså. <laughs> nej, nej, det är inte så, men uh, du ångrar inte att du... Uh... Var clown på en cirkus i Bulgarien Nej, nej men Fan, <skratt> borde jag ångra det? Fan, elak tycker jag nu <skratt> Nej, det är ju rolig Det, det var Bedig. <skratt> Ja, nej men det, det ångrar jag inte överhuvudtaget Fan, det är ju rätt Inte stolt över så Men jag tyckte det var Det, det, var, det var jätteroligt Och jag menar Det var ju aktivt Att jag valde att jobba med teatern När jag gjorde Med de andra delarna av jobbet mm. men, men som jag kunde ha jobbat med Och det, det, det tyckte jag verkligen var roligt Jag vet inte, behöver de mer exempel men, eller nej, riktigt. Ja, vi kan ta ja, alla de cringe saker du har gjort. Ja, men, ja, alla av dem, men jag vet, inte, jag vet inte, jag har väl jättemånga som jag, till, mm. som jag tänker på när man somnar ibland så. Alkohol brukar väl spela en stor roll i det ibland ja. eh, Den är ganska likt men jag ångrar att jag inte något val du inte gjorde något sånt där kanske. Hm. Jag vet inte, jag ångrar att jag inte frågade chans på Tori LeBelle när jag ändå hade, hade möjligheten. Ja. Nu kommer inte skypa mer på ett tag. Ärlig, eh... ja, det är väl upp till dig. Ja, Faktiskt se till att hon gör slut med sin fula pojk men bara <laughs> hoppa in där och flytta till Iowa. Ja. Så kommer jag säga, jag ångrar att jag inte flyttade till Iowa i mina drömmar. Nej, fy fan vad dåligt. Alltså. Nej, men det är ju... Att du inte tog dad de fick med Tori Lebell. Jag hade mer chansen de hade på Miranda, Miranda Carey I alla fall för ingen som har skypat med henne Varför älskar folk dig? Mm. Fan det är ju jättejobbigt Men det, det säger jag också alla Det är ju inget, inget unikt Nu är nu det senaste tycker jag i alla fall Typ kompisarna jag har haft nere i Varsova Så är var de bästa kompisarna där att Jag har varit rätt duktig på Att ta tag i saker Och att att det händer saker runt om kring mig tror jag. Mm. Och jag får älskar de mig, jag vet. <laughs> Men jag tror det, jag tror att det är rätt lätt att det är rätt lätt med att hitta på saker och inte den som liksom säger nej till någonting. Mm. För han det kommer jag på nu alltså, så att det kanske det kanske är helt fel. Jag vet inte. Och jag tänker lite mer kanske jag säger nej hela tiden. Nej. Det, ja. Det Men, nej, nej men jag tror, jag tror jag gillar att hålla igång Och eh, ja, det får väl bli det mm. Men varför hatar du dem det då? Men jag, jag tror jag är liksom väldigt eh, Revanschlisten <laughs> Jag vet inte om jag är lång, långsiktig är långsiktig, eller långsiktig så? Nej, vad säger man? Vad säger du? Ja, jag har inget, nej men här, Jag, om någon gör du håller, Om du håller en grudge Ja, det, det tror jag absolut att jag gör Och jag tror ibland så är det väldigt mycket öga för öga mm. och det kan nog bli särskilt med folk som eller med grejer som ingen bryr sig om och så bryr jag mig om så det blir det väldigt konstigt varför jag precis då blev lite en rövhål på grund av ingenting men uh. så, ja, men det var för att du inte var med och spela fotboll för två veckor sen mm. så ville inte jag följa med och dricka kaffe då. Uh. Ja, men nej men jag vet inte. Det, det är såna här små små saker tror jag. Mm. Det var mycket enklare att komma på i alla fall varför <laughs> folk älskar mig. då har vi kommit fram till den sista bästa vänfrågan, mm. som är hur vill du dö? Mm, jag har ju en um, så här fruktansvärt, uh, vad säger man fruktansvärt um, dödsonger så jag får väldigt mycket panikattacker över hur det är. Det inte bara min död, utan andras död också. Och jag säger, jag, jag tror inte att jag kommer dö. Jag, jag tror att om jag, om jag lyckas överleva 40 år till så kommer jag aldrig dö. Jag tror att jag kommer dö så. Här. Men Om jag ska säga någonting hur jag skulle det så jag är, ju, jag är ju flygränslan jag är ju väldigt rädd för att flyga mm. och jag tar ju piller för det, alltså för att dämpa det men jag skulle vilja dö i ett flygplan så att det, att det kraschar så att precis typ innan vi kraschar Kan jag skriva på Facebook, så Facebooksera vad var det jag sa. Ja precis. <laughs> så att jag säger uh, värsta fobin eller värsta uh, känslan är att flyga men men jag skulle bli död flygplaner. I told you so. Ja, det, det... Jag sa ju att det var farligt. <laughs> <laughs> Exakt så. Att det är lite befogat. Mm. Mm. Då har vi kommit in på det sista inslaget som är avslutande låt eller sammanfattande låt eller vad jag kallar det. Jättespännande. Och um... Det är väldigt svårt att välja en låt för att när jag tänker på så här din om, det ska ändå vara något som är din lite din musikstil och så känner jag mm. uh, men så vet du, du lyssnar mycket på så här deep house och sånt där. Ja, absolut, det går ju rätt hårt. Ja, så att det känns jävligt svårt att, att göra cover på. Så att jag gick ju jag pratade med Erik igår och vi tänkte så här, men om man går långt tillbaka uh, <laughs> så uh, jag hade tänkt spela Monkey Ranch med Foo Fighters. Fan, det är ju jätte jättebra då att Och för att uh, Varför jag valde den just den låten för att jag minns så väl att den här låten var typ en av de låtarna för att du lyssnade på Foo Fighters och det fick mig och Erik att lyssna på Foo Fighters. <laughs> så du var liksom inkörsporten till Foo Fighters. Jag tror verkligen att Monkey Ranch var den låten också som fick mig att börja lyssna på dem mm. på dem. Så det är jätte jätteroligt vad det är. Ja. Så ja, då mickar vi upp och så kommer den snart. lessons extend spending another night on planning my revenge one in ten one in ten one in ten, one in ten. All that shit that somehow came along with it till, till there's one thing comforts me now. I was always caging now I'm Det, det var ju Det jag gillar verkligen Det, det kändes jag, jag är jätteöverraskad Att du valde den låten Men det, det kunde inte bli mer Eller bättre vat, låtval Ska jag säga Nej, jag tänkte att det var det, den Eller Breakout Ja, ah, men, men bre, Var det Foo Fighters eller? Mm. Den har inte jag lyssnat så mycket på alls alltså. Nej, vad tror du att jag valde Ja, ah, verkligen Det finns inget som jag hellre skulle göra nu att sitta och lyssna på det Spelar Foo Fighters och dricker Franks Energy Sports Drink Nej Fan, Det får vi göra någon annan då Jättetack, jättetack <laughs> Tack för att du kom Tack så mycket för att jag fick komma Tack ska ni ha Hej hej Hej då Słap mig za rękę Na koniec map zabierz mnie Przyniesz mi ten check Jag z tobą znowu latat chcę I poruszamy się w powietrze Gdy razem rozpędzamy się Dotykiem zaginamy best friend mama same shape in